Speranța Pista 21 Sub capitolul 12 O străfulgerare prefăcu în lumină de zi pentru o clipă lumina electrică. Pentru că Garcia și scali s fi simțit, deși becurile erau aprinse, trebuia să fi venit de la o flacără foarte intensă. Amândoi se îndreptară spre una din ferestre. Acum aerul era rece și o negură ușoară se înălța, amestecând ceața cu fumul incendiilor a sute de case arăsând în surdină. Nici o sirenă. Numai mașinile pompierilor și ambulanțelor. Ora la care valkeriile își aleg morții, spuse Scali. Parcă Madeidul i-ar spune lui un prin focul acesta. Ce-mi pasă de gândirea ta dacă nu poți gândi drama mea? Să coborâm. Mergem în celălalt birou. Garcia tocmai îi povestise lui Scali întrevederea ce avusese cu doctorul Noiburg. Dintre toți oamenii pe care trebuia să-i vadă în cursul zilei și al nopții, Scali era singurul pentru care toate astea, Aveau aceeași rezonanță ca și pentru el. Atacarea revoluției de către un intelectual care a fost revoluționar, spuse Scali, înseamnă întotdeauna punerea sub semnul întrebării a politicii revoluționare de către etica ei, dacă vreți. Serios, comandante, ai dori ca o asemenea critică să nu fie făcută? Oh, cum aș mai dori o! Intelectualii își cam închipuie întotdeauna că un partid înseamnă niște oameni uniți în jurul unei idei. Un partid seamănă mai mult cu un caracter în acțiune decât cu o idee. Pentru a rămâne la psihologie, un partid e mai curând organizarea pentru acțiune comună a unei constelații de sentimente câteodată contradictorii, care cuprinde aici sărăcie, umidire, apocalips, speranță. Iar când e vorba de comuniști, inclinația spre acțiune, organizare, perfecționare, etc. A deduce psihologia unui om din înfățișarea partidului său, Asta, dragul meu prieten, îi se pare la fel cum aș fi pretins să reduc psihologia peruvienilor mei din legendele lor religioase. Își lua cascheta și revolverul, întoarse comutatorul. Lumina se stinse. Ea ținuse afară focul care acum pătrundea deodată, introducându-le în gâtlej un gust de lemn ars, împingând fumul în birou cu încetinarea invincibilă a incendiilor ce înaintau spre Puerta del Sol. Cerul vișiniu apăsa cu toată greutatea camera întunecată. Peste centrală și granvia, nori groși de un roșu închis și negri, se aglomerau denși de-i putea apuca cu mâna. Tușind și strănutând, deși fumul mai vizibil ca înainte nu era mai compact, Scali se întoarce la fereastră. Pavajul străzilor ardea. Nu, era asfaltul strălucitor care devenise roșietic în sclipirile flăcărilor. O haită de câini rătăciți să urle absurd, derizoriu, exasperant, de parcă ar fi domnit asupra acestui de desfârșit de lume. Ascensorul funcționa încă. O meară pe străzi, negre pe sub cerul roșcat până la prado. Acolo, în besna desăvârșită, zgomotele auzite pe ferastra centralei îi mai înconjurau încă. Madridul se pansa și se întreptau spre alți zgomot, asemănător cu mii de pocnete pe asfalt. — mână nu-și va afla moartea potrivită, spuse Scali. Destinul îi pregătise aici funerariile pe care le-a visat toată viața. Garcia se gândea la camera din Salamanca. Ar fi găsit aici o altă dramă," spuse el, și nu sunt sigur că ar fi înțeles-o. În intelectual e omul nuanței, al gradării, al calității, al adevărului în sine, al complexității. El este, prin definiție, prin esență, antimanicheist. Însă miștoacele acțiunii sunt manicheiene pentru că orice acțiune e manicheană, în stare acută de cum atinge masele și chiar dacă nu le atinge." Orice revoluționar adevărat e un manichean născut și orice om politic. Simțind dreptul cuapselor o apăsare ce venea din toate părțile, nu puteau să fie atâți răniți. Încerca să vadă cu mâinile. O haită de câini și ce miros de sat și de praf. Apăsarea era din ce în ce mai puternică, cu neputință să înainteze. Zgomotul labelor pe asfalt era mai dur și mai apăsat decât al labelor de câine. Ce-o fi Asta strigă scalii la 5 metri de părtare. Oi! Câțiva metri mai încolo, un behăit. Garcia, cufundată în căldură, izbuti să apese butonul lanternei și fasciculul fac căzul în lumina ondulată pe un nor ceva mai dens ca fumul. — Ui, în adevăr! Lanterna nu lumina destul de departe pentru ca Garcia să vadă unde se sfârșa urma care îi înconjura. Dar behăiturile își răspundeau pe sute de metri și nici urmă de cioban. — Cotește la dreapta! îi strigă Garcia lui Scali. Turmele alungate de bătălie se retrăgeau, străbăteau Madridul, coborând spre Valencia. Fără îndoială, ciobanii care mergeau acum în grupuri armate, se aflau în urma animalelor sau pe străzile paralele cu bulevardul. Dar în acea clipă, turmele invizibile, stăpâne în prado, cum vor fi după pieirea oamenilor, înainteau grăbite și calde printre incendii, într-o tăcere adâncă străpunsă când și când de behăituri slabe. Hai să căutăm Rabla!" spuse Garcia. Ar fi mai înțelept. Urcare înapoi spre centru. Ce spuneai? Meditează la asta, scali. În toate țările, în toate partidele, intelectualii au înclinarea de a fi dizidenți. Adler împotriva lui Freud, Sorel împotriva lui Marx. Numai că în politică dizidenții sunt excluși. Tendința inteligenției de a se exclude e foarte puternică. Din generozitate, din înclinarea spre ingeniozitate. Ia uită că pentru un partid, a avea dreptate nu înseamnă a avea cu adevărat dreptate, înseamnă a câștiga. Cei care ar putea încerca din punct de vedere uman și tehnic, critica politicii revoluționare, dacă vrei, nu cunosc substanța revoluției. Cei care au experiența revoluțiilor n-au nici talentul lui Unamuno, nici chiar adeseori mijloacele de a se exprima. Dacă există prea multe portrete ale lui Stalin în Rusia, cum spun ei, nu e totuși din cauza că Stalin cel rău, ascuns într-un colț al Cremlinului, a hotărât să fie așa. Uite, chiar aici, la Madrid, nebunia insignelor și Dumnezeu e martor că guvernul nici nu se închisește de asta. Interesant ar fi de explicat de ce portetele se află aici. Numai că pentru a vorbi îndrăgostiților despre dragoste, trebuie să fi fost îndrăgostit, nu să fi făcut o anchetă asupra dragostei. Forța unui gânditor, dragul meu prieten, nu constă nici în aprobarea, nici în protestul lui. Ea constă în explicația dată de el. Intelectualul să explice pentru ce și cum se prezintă lucrurile astfel și să protesteze după aceea dacă s-o poate că e necesar. De altfel nu va mai fi nevoie. Analiza e o forță mare, Scalii. Nu cred în eticile fără psihologie. Nu auzeau niciun zgomot de incendiu. Petele imense de un roșu intens și întunecat, de fier încins care se răcește, erau străbătute de fumul greu și de văluri sfâșiate, acoperind cerul ca și cum tot Madridul ar fi ars. Sub aceste pete, liniștea era pătrunsă câteodată de un zgomot înăbușit, extravagant în cerul sinistru, al milor de copite care continuau să urce din prado. Totuși, spuse Scali, nu peste mult timp va trebui să învățăm din nou pe oameni să trăiască. Se gândea la Alvear. A fi om, după mine, nu înseamnă a fi un bun comunist, căci a fi om pentru un creștin înseamnă a fi bun creștin și eu nu am încredere în asta. Problema nu e măruntă, dragul meu prieten, e problema civilizației. O bună bucată de timp, înțeleptul, să zicem înțeleptul, a fost considerat mai mult sau mai puțin explicit, drept tipul superior al Europei. Intelectualii erau clerul unei lumii în care politica reprezenta nobleța, pură sau mânjită. Clerul necontestat. Ei și nu ceilalți, Miguel și nu Alfonz al XIII-lea și chiar Miguel și nu episcopul aveau misiunea să-i învețe pe oameni să trăiască. Și iată că nu le personalități pretind guvernului înțelepciune. Miguel împotriva lui Franco și ieri împotriva noastră. Thomas Mann împotriva lui Hitler, Jit împotriva lui Stalin, Ferrero împotriva lui Mussolini e o dispută de investitură. Strada era acum înclinată și din jarul de la Savoi, invizibil, strălucea deasupra lor o văpaie întinsă. Borgheze mai curând decât Ferrero," spuse Scali cu arătătorul ridicat în noapte. Toate astea îmi parcă se învârt, dacă vrei, în jurul ideii faimoase și absurde de totalitate. Ea îi nebunește pe intelectuali. Civilizația totalitară în secolul al XX-lea e o expresie lipsită de sens. E ca și cum ai spune că armata e o civilizație totalitară. Ce-i drept?" Singurul om care caută o totalitate reală este tocmai intelectualul. Și poate că numai el îi simte nevoia, dragă prietene. Tot sfârșitul secolului al XIX-lea a fost pasiv. Se pare că noua construcție a Europei se vizuie pe acțiune, ceea ce implică unele diferențe. Din acest punct de vedere, pentru intelectual, conducătorul politic e neapărat un impostor, deoarece ne învață că problemele vieții se rezolvă fără a le discuta. Stăteau în umbra unei case. Mica pată roșia a pipei aprinse de Garcia descrise o curbă de parcă ar fi vrut să spună. Asta ne-ar duce prea departe. De când sosise, Scali simțise la Garcia o neliniște neobișnuită pentru comandantul viguros cu urechile ascuțite. Spunem comandante, după dumneata, ce poate face mai bun un om cu viața sa? Clopotul unei ambulanțe se apropie în goană ca o sirenă de alarmă, trecu și pierii. Garcia medita. Să transforme în conștiință o experiență cât mai largă cu putință, dragă prietene. Treceau prin fața unui cinematograf ce ocupa în întregime tot colțul la două străzi. O torpilă de avionul îl despicase, năruind de sus în jos zidul în strada cea mai îngustă. Serviciul de prim ajutor scormonea prin dărâmături, căuta cu lanternele ceva, poate victime. În rătul fațadei, ei, soneria de apel țărian, seara de iarnă, de parcă îi chema pe oameni să contemple această căutare a morților cu același sunet cu care chema odinioară să viseze. Garcia se gândea la Hernandez. și, în fața incendiului uriaș al Madridului, resimțea cu anxietate ca și cum s-ar fi uitat la niște nebuni cât de asemănătoare sunt dramele oamenilor și cum se învăț ca într-un mic cerc infernal. Revoluția are menirea de a-și rezolva problemele ei și nu ale noastre. Ale noastre nu depind decât de noi. Dacă mai puțin scritorii ruși și-ar fi luat tălpășița urmând armatele emigrației, raporturile dintre scritori și sovieteni n-ar fi fost poate aceleași. Miguel a trăit cât mai bine cu putință, vreau să spun, cât mai nobil posibil, în Spania monarhică pe care o ura. Ar fi trăit cât mai bine cu putință într-o societate mai puțin nedreaptă. Cu greu poate. Niciun stat, nici o structură socială nu creează nobleța de caracter, nici calitatea spiritului. Cel mult putem aștepta condiții prielnice... Și asta înseamnă mult. Știi prea bine că ei susțin că... Ce susține un partid în acest domeniu nu dovedește decât inteligența sau prostia propagandiștilor lui. Ceea ce mă interesează e ceea ce face. De ce te afli aici? Scali se opri, surprins că nu izbutește să precizeze și își ridică nasul în vânt ca întotdeauna când cugeta. În ce mă privește, nu port uniforma asta pentru că aștept de la frontul popular cărmuirea celor mai aleși. Pot uniforma asta pentru că vreau să se schimbe condițiile de viață ale țăranilor spanioli? Scali se gândea la argumentul lui Alvear și îl reluă. Și dacă pentru a-i din punct de vedere economic trebuie să construiți un stat care îl va asupri din punct de vedere politic? Deci, cum nimeni nu poate fi sigur de puritatea lui viitoare, să lăsăm pe fasciști în voia lor. Din moment ce suntem de acord asupra punctului hotărător, rezistența de fapt, rezistența aceasta nu e un act. Te angajează ca orice act, ca orice alegere. Cuprinde în senul ei toate fatalitățile. În anumite cazuri, această alegere e o alegere tragică, și pentru intelectualii aproape întotdeauna așa, mai ales pentru artist. Și cei cu asta? Nu trebuia să rezistăm? Pentru un om care gândește, Revoluția e tragică, dar pentru un asemenea om, și viața e tragică. Și dacă pentru a suprima tragedia lui se bizuie pe Revoluție, gândește Anapoda. Asta e tot. Am auzit aproape toate întrebările dumitale la un om pe care poate că l-ai cunoscut, capitanul Hernandez. de altfel a murit din cauza lor. Nu există 50 de feluri de a lupta, nu există decât unul, a fi învingător. Nici revoluția, nici războiul nu sunt făcute pentru ca să-ți placi ție însuți. Nu știu care scriitor spunea. Sunt plin de cadavre ca un vechi cimitir. De patru luni suntem cu toții plini de cadavre scali. de lungul întregului drum ce duce de la etică la politică. Între orice om care acționează și condițiile acțiunii lui, există o luptă. Acțiunea e necesară pentru a învinge, nu-i așa? Nu pentru a pierde ceea ce vrem să salvăm. E o problemă de faptă și de talent, dacă se poate spune așa, nu un subiect de discuție. O luptă, repetă el ca și cum ar fi vorbit cu pipa lui. Scali se gândea la lupta avionului lui Marcelino împotriva flăcărilor. Există răzbaie drepte, continuă Garcia. Al nostru în acest moment, nu există armate drepte. Și ca un intelectual, om a cărui funcție e să gândească, să vină și să spună ca Miguel, vă părăsesc pentru că nu sunteți drepți. Găsesc că asta e imoral, dragul meu. Există o politică a dreptății, dar nu există un partid drept. E o ușă deschisă pentru orice fel de urzeli. Orice ușă e deschisă pentru cei ce vor să o forceze. Calitatea vieții e precum rațiunea. Nu teoriile noastre sunt garanția unei politici a rațiunii duse de un guvern popular, ci prezența noastră aici, în momentul acesta. Etica guvernului nostru depinde de strădania, de îndrăjirea noastră. Spiritul nu va fi în Spania o misterioasă necesitate a nu se știe ce. Va fi ceea ce noi vom realiza. Un nou incendiu s-a aprins lângă ei. Dragă prietene, spuse Garcia ironic, emanciparea proletariatului va fi opera muncitorilor înșiși.